بسم الله الرحمن الرحيم نہیں اس تن کی پرنصیح ہوے یکن عبد اللہ مخنا اللہ جل جلاله یہودیہانو دیسان پاداب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او صحیح مسلہ بیان بچیزا نے صلی دا اللہ رسول دا اللہ مندا دا اللہ کلمہ او دا اللہ د جانب نہ پاکی ضرورت دی زیک اللہ جل جلال خصوصا د ایام پاکی د باندې رات او بیا ایا تفسیرین لیکل چی کنا نبی علیہ السلام سره وفد د نجران راغہ د مناظری دا کارا نبي عليه السلام د جګې سره خبره کول نو عبد الله باندې الله بنده وي نو دی سahanam نبی عليه السلام کوي صالح السلام کا بندمو ایزکه دی باندې عار او شرم محسوسي زکه هغه الله غویر او دی په تدريم د خدایانو وي نو دی وه نبی عليه السلام تا دی سایانو وي چې په دې باندې عار محسوسي عیسی علیہ السلام بيدویو عیسی علیہ السلام ته بندنه ویل پکار ندایا تما الله تعالی نازل کړ چلیستن کی فل مسیح ایقون عبد الله عیسی علیہ السلام هر کس شرم نہ محسوسي مسیح علیہ السلام شرم نہ محسوسي ایقون عبد دا الله دای چې تعالی بندشه پدې کې شرم اګه مخصوسي او بیا راو ورنه ولل ملائکۃل مقرربون او سره ته مشرکان باندې مردو کو ځکه مشرکان هغه پرشتو باندې کی اکیدا چې داد الله تعالی مخلوق او بندگان دی بلکې دادا الله نور دین او الله فرمایلنا ولل ملائکۃل مقرربون او هغه پرشته چې کومه الله ته نږدې پرشتي اгой پري کې شرم محسوسوي چې دي د الله تعالی بندګان شي و دې کې شرم نه محسوسې دلته کې دا خبره ساته و دې کې شرم نه محسوسې د الله بندوال ذکر انسان حقیقت عابد دی انسان بند دی د عبدیت په اړه پیدا دی انسان بنده نو زانت دا اللہ بندویل بندو زانت عیسیٰ دا عین شراپت تے او دا عین غیرت تے او دا عزت تے دا بہترین خبره دا او زانت بندنویل یا عیسیٰ علی سلامت بندنویل نو دا غیرتی دا اللہ سر شریف بول دی او دا پیتے ایدہ او دا شرمندگی دا زکه انسان د عبدیت لپاره پېدا دی انسان بنده دی که یو کست برداوي دا عارې او دا شرم دی نو الله به نبی عليه السلام بارک کینه فرمای سبحان الذي اسرا بعبده ليله المعظم الحرام باقي به آزاد لپاره چې خپل بندای بوتو د مسجد الحرام او مسجد اقصا نه میرا شکه نو الله تک استعمال مالک <سؤال> سبحان الذي اسرا بعبده او قرآن موسکی مونگا تاسو پروزانا پزرکونو پا پروونو دلتا ماسو قن موزشو بلزاکی پا بل موسکی گی بلزاکی پا بل کی گی دا نور روان دے کرباو پروونو هر مین هر سکن کی حلق موزون کئی او دنبی علیہ السلام بارک سوئی و اشحدو ان محمد عبدو و رسولو هر انسان په دنیا کې چې مسلمان دی روزانه په قرون او خلق پنځه وخت منځلو کې د دې بیان کوي او غواړي کوي چې نبی اسلام د الله تعالی بنده نه کو او زندګي د عرب نه دا د نبی اسلام شان کې الله دا, دا الفاظ نه استعمالوي ماله بری عیسای نو بندره کوي چې دا, دا عیسان اسلام یوټ ګیس ګور د عین د سی استعمال چا اوس ازمنو کې دي کايندا پرشي او کومه کې زندګي و نبي عيسى السلام په دغه کې آر نه محسوسي بلکې عيسى عليه السلام چې پیدائش شپاله سم سياره کې صورت مريم کې براشي قال اني عبد الله عيسى السلام شو زيد الله بلند اتاني الكتاب وجعلني نبيا الله به ماته کتاب ورکي او جعلني نبيا الله ز پرمبرګر زولې انګر ټیم کې اسلام سلام له مور غږی کوي او ایصال السلام ی انی عبد الله زده الله باندې نو هغه اسلام سلام بند او او بندګی کړی انسان اصل حقیقت عبودیت او بندګی ده زندگی پیدا برای بندګی زندگی بے بندګی شرمندگی چې انسان کے الله تعالی عبودیت عاجزی او بندګی نه نداش ارمنندگی بی عزت او بی قیاین نه لا بدی باندې راځو چې په ابدیت کې او په بندوالی کې عیسی علیه السلام د رسول باندې محسوسه او شرم نه محسوسوم په کاره ارزه کې د الله بندگی کول لم کوله پکاره تبلیغ والے حضرات بتا زویي چې خلق د موږ ناشناختای وایي خلک شرم شنمونه بعضو زایونه کې خلق داموز غیب هم نته کوي دا وعده په موخه باندې موږ ته خلق وو جوړولایي سقې نه نه بندگی کې په بندوالی کې شرم نه لګې ټول خلق بالماز ته مستودری ګاموز ټول خلک ارپورت دې نه کوي ته مستودری ګاموز ټول خلق یو بل عبادت ته أغنه کوي ته کومه شرم نه دی مخصول پکا من تاسو بندگانی بندگیانه په بندوالی باندې شرم نه او دا الله په بندګۍ کله باندې شرم نه کوي دا خو رسال الله برګوشو تاسو ته په کوم مسله بیان کړي موږ لم په بندوالې باندې او په بندګۍ کې شرم نه دي په کار د الله بندګۍ کول په کار دی او بندګان اوس تر پیسې الله د پرښتوب اړه څنګه کله چې پرښتې شرم نه محسوسي مقرره پرښتې نږدې پرښتې الله تا لکه جبريل علی السلام میکا ایل علیہ السلام مشرف فی علیہ السلام اسرائيل علیہ السلام هغه کله کې شرم نه محسوسه چې دا د بندگان او الله ورته ذکر کوي چې کم انسان ګورایي باک رتون شي بندگان ته او د بندگی ته غازه تاسو تمام ویلې دي عبديت کو دی بندگی کو دی عبادت او صلاح قانون ذکر کری چکم امسان پا عبدیت کے پا بندگی کے چکم دا بندگی تکازی دی لکه دا بندگی پا تکازو کی یو دا اللہ غیبارت هم دے چو سوک شرم نخصوصی نو دا خبر و قانون پا زکر کری خود دینا مخیو خبر را نفاتی شده آوارا اصل عیسیانو مسله مسئلہ دارا جي صلی الله و سلام سره د عیسایانو محبت د وجنا دال نازې دی او د زیارت محبت د وجنا و سلام تا درې مه پدري اوغداي نه دي د اسن د محبت د وجنا خبره محبت د سيشي شکل د انسان د حد نه تجاوز کی نو د انسان جهنم ترسي ایسا یعنی ده شکار ده. د شرک ده دی ها. تا پر ایو سبب ده. زد او عناد ده ده پر سبب ده ده مشرکانو. او عناد آغا سبب د شرک ده پر. خوشید ده شرک ده پر ایو سبب آم محبت دی ایسا یعنی چکل محبت که دنب را دی ایسا علیہ سر محبت کو ندده و جنہ ده شرک شکار دمر محبت سواشی جیسا علیہ السلام ایراللہ سوید بریان پر محبت کے بازے ٹیم کے دمر سواشی چی گم رہے تاو برزی دا اللہ صلی اللہ علیہ السلام شریک کی پسپت کے پہل مغیب پہ, پہ حاضر ناظر کے سنگ چی اللہ عمزہ کے حاضر ناظر دی نبی السلام دا محبت دا وجنا دا شرک شکار شی. شیاغان چی کل دا علی السلام محبت کے دمر سواشی ناغیو علی صل اغدا مشکل کشا او اغدا پر قدرت او تصرف ثابت دی چې هغه مشکل کشاله څنګه الله تعالی مشکل کشاله او دا څنګه کې قدرت لري زه هر چا تکلیف لري کولی نو دا کرنګي هغه صفات الله تعالی هغه علی سپتور کدا د محبت د وجہ مې یاد ساتم عیسایان د محبت د وجہ نه ګنو دغه وه حدیث کې راځي د محبت به انسان په کنټرول کې نه دی د دین شرک پیدا کړي انسان لاغې نه کولی دی او تر کوم نومه يهوديان او دوه راځي د خپل دین نه اړي عیسایانو ته وګورې د خپل دین نه هچ رنه نه دی چې کله د شرک پیدا شي و د وجې محبت نه او حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې ردا انسان لندای او تاسو یو شې سره محبت تعل کی او کول کیږي چې وینسان روم بي او وږي خين دبلته بیا بسيله لار باندې روان شي خو چې دا وینسان پلی سترګې ملياري او ورپسې د او په حديث کې د محبت کې چې محبت د انسان رد کني او سترګې لندې نو د دې نه مراد د زلس دي او د زلوګو لکه که یو سره ډیر محبت تو کې د انسترګې نه لاندې استرګې ورونه مطلب دا دی دز لو بیا اگر وشه خپل او دز د زړه وګونه کانی شي بیا دې نکنه چې صرف هغه د محبت د دا, دا انسان بالکل د سویو محبت اسن د انسان په کنټرول کې او بل محبت کوم ان انسان رب يعلم كل شي نه دي صرف نه د توګه توفق د دې وجه ایسان خپل دین باندې روان دي زګه د هغه زشر پیدا شوه د ایسلام صلاتو والسلام د محبت د وجه او د دې وجه حدیث کراځي پیغمبر علی السلام فرمای چې ذات الله د پر محبت او د الله د پر ن په کديست مکمل ایمان د انسان خپل ایمان کامل نو چې د الله د پر محبت شي نو د ایمان کامل او چې د الله د پر نی ایمان او کله نہ کل ایمان بالکل ختم نه لکه اسیان و اساله صل ایم و سلام سره د محبت د وجه نه ایمان ملل الله تعالی او صفات پرکی کاپران وليدي ان شاء الله راپ نو ورځ هم را خبره ات ساته چې محبت اعلی په خپل حد باندې پکاره دا الله تعالی يو صفات پیدا کړل انسان کې او د دې د خپل تقاضي دی د هر انسان سره خپل محبت ته او جهار کله دایو انسان هغه سی واګي نو بازتهم کې د الله تعالی ذات او صفات او احکاماتو کې بیا تصرف کې مداوی د وینه پر شرک شکار شي نو عیسایانو باندې الله رادو چې تاسو د محمد دی عیسا علی السلام سره چې هغه بالکل بندنه وي دغه عیسا السلام عام هغه نه وربسي الله تعالى ومَن يستنكف عنا عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا بدې کې الله تعالی دا خبر ذکر کوي چې د بندې ته کاځه عبديت او عبادت چې څوک به عبادت او د بندګانه عار مخصوصه اشاره مخصوصه صحیحې کوي صلی الله علیه وسلم نه عہدہ کار نه کوي کو نور دی او دا کار کوي ويستكبر او تکبر کوي نو اللہ ورکسی سزا زکر کئی فَسَيَخْفُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِعًا زرد چې الله باد بیر پلزان د در پار در پیسلے چه کمزا در پیسلے در جمع بین بیا ورکسی اللہ تنا اون بشارت زکر کئی اون تخویب وویار زکر کئی چه چاہار مخصوص کرده داغی در پار سزا زکر کئی او چه جا دا اللہ بندگی که آر نده محسوس کرده پا حرم و قبانده دا اللہ دندگی و عبادت کرده دا دا آغای جد پا حرم ذکر کئی نرم بنو بارکی اللہ فرمایی چطول راجم کی نو امال لذین آمنو هرچی آتسان دی ایمان روڑ دے آر نده محسوس کرده و آملو صالحات و پا حرم و قبانده دا سنت مطابق نیک آمال کرده دی نو اللہ فرمایی فی وفیهم اجورهم و بس پورا پورا الله ورکړي دا او جرهم ثوابونه وي وي من فضل ه او الله بعد زیید پره کل فضل سیوا دي نو سیوا باندې اچاته سیوا والے چې دی هغه مختلف دی درې مزې پره کې د دې چې الله وفرمای انسان خرج کوي دا الله تر دا الله د پره په اخلاص سره خرج کې یو ویری ولته مثال ورکړل کما صله حبته دا په شان د دانه دی انسان یو دانه او کری او هغه نبي اوته غزرغون شي په هره تيخ سل دانه دی دا وسو شوي نه د انسان په اخلاص سره د الله تعالی کې د خرج دا, دا مثال نه چې او قصاد صوبا نکبلی نجکم پی سبیل الله علی اعمال لدغه تو لک ثواب لک سبیل الله ولک حج شو جہاد شو ته تبلیغ د پاره تک شو یا یو انسان دلته درس لپاره یا مثلا د علم او تعلیم ته د مدرسې ته دې ټول ته سبیل الله ولیکي نجکم سبیل الله علی اعمال لی نوایې کی قانون داغ د یو او ثواب الله بللی او الله بیا وې دی والله يرضى قلميشا او چاده پړچه الله او والی دا نو داګینه په برابر برابر دې مزيده وسونه الله تعالی دوچن کړي نو ذا سبیل الله ولا عمل او یو عمل دا سې دی عام عاملي چې هغه عام چې دی د هغه مطالب جدا قانون دی لکه یو عام انساني عمل کې یو نې کې کې نو یو پلس داغه دا بارک به با ان شاء الله راشي منجه پنهو عشر امساله چاچه یو نیکی راڑا نو ده اغد پرد ده لس چند نو ده یو نیکی سوا بی یو پلس بانده ده نو ده ده مطابق د قانون دی چې یو پلس بانده بنده بنده نو اللہ دلتا پرمایی ویزیدهم من فضله اللہ بدخل فضل نسیوا والیو کی بعضو عامالو که یو پلس بسیوا کی او بعضو عامالو که بی یو پا و بلکه د یو سونه به بربوزی به حساب اجر ورکړه نو دا ارتستان چې د الله عبادت وکړه او, او شرم او عار م محسوس نکړه ورپسې دا هغه بیان کړي چې چا شرم روان د لحظه عبادت کې محسوس کړو وا اما الذين استنكفوا الله یې هر چې آ که سان چې کله جمعکم باغی کې هغه که سان چې هغه عبادت کې شرم محسوس او دکرنجی وستقبرو زانی لیگا ندی دا اللہ د عبادتنا الله اللہ فرمائی فیعذبو هم عذابا علیما نو دیت با عذاب ورکن عذاب درنا درناک عذاب زکا اللہ دو بندگے لائک تے دا اللہ پا بندگے کی آرمینی محسوس ہو نو دا انسان پا قل اصل سپت پا بندگے کی شرم محسوس کو الله اللہ انسان تا درناک عذاب ہو بیا دار از چې د بدینه څوک بچکول شي نو الله وي نشته او بیا بچکول ول دوه قسمه انسانانه یو هغه انسانی چې ستاده پر ګفتار استعمال کی شپارس وغیرہ کی نه لنا قرما الاه بدون لهم من دون الله ولي ولي بمن ولي اغا ملګری د ویل کیږي چې د انسان په خلی سره امدادو ولا نصیر او نبا مددگار او مده تر انسان ته ویل کی چې تا امداد پکیردار سره وکي لاس او پای استعمال کی تابچ کی الله پرماینه سو پګختار سره او نو انسان مدد کولی شي چې چا د الله په عبادت کې په دنیا کې شرم او عار کو او ځان د عبادت نه لوي سړی وو لا يسن ک بل المسي هوبنا بد لا ين ک پاهر گزار نه محوصي شر ل محسص مسيعا سلام أيبون بد للله دا جشدشي عبدًا بندله د الدپرا وَل الملاائقته او نه فرشتے او مقربون هغه فرشتے چې نزدې کې شي ودي الله تعالی لکه جبرائيل او اسرايل او السلام او حملۃ العرش فرشتے چې کوم عرش په چټکړنه نزدې دي فرشتی چې دیوم د ګار محسوسي ورپسې قانون چې سو ګار محسوسي داغه پر قانون ذکر کې وَمَن يَسْتَكْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ شَرَمي محسوس کو انا عبادت دې عبادت الله نه وي استکبر او یو پلا ځان له یو غنو فسيحرهم قصرد چې جمع بكلي الله إليه قل زائدت سلیتا جميعا طول الراء ذيوتن بكدين جميع طول انسانان بلرا بل چې چار محسوس کړي او او کچ چار محسوس کړي نږدې محسوس کړي او د دوالو سزا ورکړي چې ذکر کړي جزا فاعمل الذين يعمل الصالحات فاعمل الذين پسره چا کساندی امنو چې معنی راول دي آرې محسوس کړي و وَا عاملوا الصالحات يؤكلين دين كه سنت مطابق ار نه محسوس کړي فيو فيهم اجورهم فذر به پس پورا پورا باور الله ديتا اجورهم ثوابون ادي ويزيدهم من فضله او زياده عليه او کي پارا من فضله د پس الله نو وعن اللمین استنکفو او هر چات سان دي استنکفو چې شرمی کړه دې اره محسوس کړه دې پاپ دی او بندګې دا الله کې واستکبر او تکبر کړه دې ځان یې کړ نو دای نقصان کړه دې نبی صلی الله علیه وسلم په انسان هغه ته الله بندوي دې بندګی او د تی نومه الله سزا هغه ورکی بایو عذب لی بو حم عذابن الیما <سؤال> فزعذاب ور کی دتا عذابن الیما ذا درنا کو ولا یذون لهم عذبو ان ممی لهم دختل زان د پاران دون الله ما سیوا الله ولین ولا نسیرن سو کین یا ولای ولاین یا خدایان اخرین یا قوت المتین <سؤال> یا رحمن المساکین کریم خپل څنګه چې پرشتيان الله ستاسو انبار ته هر موخه باندې یا په هر ځای کې ستاسو عبادت کړي د ستاسو عبادت کړي الله ارمره محسوس کړي کریم خپل د تکسیمنت جوړ کړي الله چې په هر موخه په میدان باندې یا الله ستاسو حکم قضا زای باندې ادب یا الله دې چې کوم سمارات ذکر شې یا الله چې غید پر کس ثوابونه سی واکه پوره پوره ثوابونه عذاب ورتن ورکې کریم خدای او خلقو کې اخرت کې موږ او یا ان کې موږ چې تاو خپل رضا په دنیا کې موږ لري اخرت کې موږ خپل رضا سرټیفیকেট ورکړي یا ان اخرت کې موږ خپل رضا سرټیفیকেট ورکړي یا سره بیس حساب کتاب نه سره به جنت تږي کریم خدای سوال نه کوو خلقو کې موږ شي وصلی الله تعالی علی